24 de novembre del 2014. Política i institucions. La tercera edició de la Troba de popular municipalista va congregar a Barcelona al voltant de 200 participants que van aprovar per unanimitat la necessitat de constituir de manera immediata una candidatura rupturista pròpia per a la ciutat. D'aquesta manera, el plenari d'aquest espai impulsat per la CUP de Barcelona ha tancat la porta a la possibilitat d'una llista conjunta amb Guanyem i altres formacions d'esquerres de cara a les eleccions de maig, una opció en la qual s'havia treballat i que va suposar la celebració conjunta de les jornades governar o veïn per l'aprovació la, d'un codi ètic. Precisament les discrepàncies en el contingut d'aquest codi han pesat de manera notable en el distanciament respecte a la resta de partits. Territoris. La Comissió d'Habitat Urbà i Medi Ambient de Barcelona ha aprovat per unanimitat per realitzar l'aprovació prèvia de l'acord amb la constructora Núñez i Navarro per requalificar el Pla General Metropolità de Barcelona. Aquesta modificació hauria permès edificar 30 habitatges de luxe al parc de Loreneta, ubicat a Sarrià. La mobilització de veïns i veïnes ha aconseguit els seus objectius. La comissió també ha aprovat canviar la qualificació urbanística de la part del parc edificable i, a més, que la Torre de Garcini al barri de Guinardó i Can Ripoll al barri de Galbany que hores d'ara són de Núñez i Navarro, esdevinguin públics. L'urbanització del parc era la permuta de cessió d'aquests dos futurs equipaments municipals. Economia. La comissió rectora del Fons de, Reconstru de Reconstrucció, ordenada bancària, va acordar la venda de Catalunya Banc al BBVA per un preu de gairebé 1.000 200 milions d'euros. La CUP, pocs dies més tard, va anunciar la presentació d'un recurs contenciós administratiu per aturar el canvi de mans de l'entitat, en considerar que l'estat espanyol no recuperaria ni el 8% del mes de 12, mil... de 12 milions de diners públics injectats per salvar-la de la fallida. Ara, l'Audiència Nacional avala que el BBVA adquireixi Catalunya Banc per un 8% del seu rescat amb diners públics. A més, ha denegat la petició de suspensió de la venda de l'entitat, una mesura cautelar incorporada en el recurs judicial presentat per la CUP amb l'objectiu de no donar per bona la política de fets consumats. L'audiència ho justifica dient que la seva pretensió resulta utòpica. Internacional Les paradoxes i estereotips de la cooperació al desenvolupament. Una campanya noruega que rea contra molts dels tòpics en els quals les campanyes de donatius de les ONGs incorren. La campanya de Fons d'Assistència l’estudiants i Acadèmics Norueg tracta totes aquestes contradiccions des d'una vessant satírica en un dels vídeos que formen part de la campanya Rusty Rator AdWords. Segons els organitzadors d'aquesta campanya, les imatges estereotipades d'aquests anuncis ens porten a creure que nosaltres, els occidentals, som els únics que podem salvar el món. I ho fa en detriment d'altres qüestions polítiques que també són importants a la política de desenvolupament, com són el deute, les inversions responsables, els drets laborals, els paradisos fiscals, la política mediambiental, el turisme i les polítiques comercials. Conclouen que hem de crear una implicació basada en el coneixement i no en els estereotips. Podeu veure el vídeo complet a la web de la directa. Seguim a Internacional. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda que integren el sindicat Jets han recordat, mitjançant una nota de premsa, que la Casa d'Alba, la titular de la qual Cayetana Fitz, James Stuart, va morir dijous a Sevilla, està exempta de pagar impostos pel 90% del seu patrimoni. Són entre 2.65 i 2.875 milions d'euros, dels quals la major part estan exempts perquè pertanyen al patrimoni històric espanyol i per la sessió d'obres d'art i antiguitats de la Fundació Casa d'Alba. Es tracta d'una quantitat sensiblement inferior als 6 milions pels quals tributa la Casa d'Alba. Primera, la i fundista d'Andalusia, amb 34.000 hectàrees en terres. A més, els impostos sobre els seus béns immobiliaris es liquiden en les autonomies on estan situats, mentre que la resta de béns, com les accions en empreses o dipòsits bancaris, tributen a la comunitat en la qual resideix l'hereu, segons els tècnics d'Hisenda. També s'ho que la majoria dels fills i nets de la duquesa resideixen a Madrid, comunitat, en la qual l'impost de successions i donacions està bonificat al 99%. Això comporta que d'un pla de estimat en 3.200 milions d'euros només es pagui a isenda 6 milions d'euros, xifra que suposa un tipus efectiu del 0,2%. Drets. Neix la plataforma a favor del dret a decidir en educació, coincidint amb el 25è aniversari dels drets de l'infant i que es va presentar al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. Bon, un centenar de persones es van aplegar a la presentació. L'acte va començar amb la presentació de les diferents iniciatives pedagògiques que engloba la plataforma. Escoles lliures, mares de dia, grups de criança, educació a l'àmbit familiar, ludoteques, escoles lliures i escoles públiques basades en l'educació viva. Tot i tractar-se de propostes educatives diferenciades, totes elles tenen en comú que busquen un acompanyament respectuós cap als infants i han decidit fer xarxa per enfrontar de forma col·lectiva les traves legals de l'administració a l'hora que comparti dubtes i experiències entorn de l'acompanyament actiu i respectuós de la criança. Seguim amb drets. Més de 500 persones reclamen a Barcelona justícia pels, 20, pels 43 estudiants desapareguts des del passat 26 de setembre a Ayotzinapa. Des d'aquell dia s'estan donant a terme mobilitzacions al mateix Mèxic i altres parts del món en solidaritat. El passat 20 de novembre, convocats per la quarta jornada global per a Ayotzinapa, més de 500 persones van prendre el carrer de Barcelona per solidaritzar-se una vegada més amb els pares, amics i companys dels 43 estudiants desapareguts. La cita va ser les Rambles, el centre neuràlgic del turisme barcelonais no només hi havia persones d'origen mexicà, sinó també català i d'altres països. Estava en Aia que aixecar la seva veu, i és que la indignació és tan gran que ha creuat fronteres. Acabem amb drets. La comunitat educativa presenta un projecte de llei alternatiu. Es vol presentar una iniciativa legislativa popular per elaborar un projecte de nova llei d'educació que defensi una escola completament pública, des del bressol fins a la universitat. Inclusiva, igualitària, laica i en català, la ILP, Necessita 50.000 signatures. Les, les entitats adherides a la proposta ja superen les 60 amb representants de tots els sectors educatius. El que, el, el que es va posar sobre la taula van ser unes bases totalment diferents de les que ha impulsat l'actual llei d'educació de Catalunya, aprovada el 2009 en contra de la majoria de la comunitat educativa, que va dur a terme cinc vagues, manifestacions multitudinàries i un munt d'actes per tot el territori, segons el manifest de la comissió promotora. Consideren que en un moment en què molta gent a Catalunya es planteja com s'hauria de construir un país nou és més necessari que mai posar un tema com l'educació al centre del debat públic, sense oblidar el debat social sobre uns temes que, entre les retallades i l'11, estan sent amagats. I fins aquí, les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavila. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat.